Розділ 4 Моя бабця. Хоботне. Один. Неля збиралася удружуватись. Я познайомився зі своїм швагером, високим кістлявим хлопчиськом, кумедним, веснянкуватим і кучерявим. Серйозний, інтелігентний, зовсім ще юний Мирослав Полісун. Дуже приємно, будьмо знайомі. «Мирослав», – розповідала Неля, – уходить із дуже гарної, дуже порядної сім'ї. А ще Мирослав пройшов за конкурсом на посаду викладача в Міднобуківський коледж. А там, запевнила Неля, зарплята перша кляса. Я поцікавився, як щодо самої Нелі. Її на роботу в коледж не візьмуть? Неля повисла на юнакові, глянула на того солодкими очима і майже ствердила. Візьмуть, обов'язково візьмуть. Правда, Мирку? «Я добре знав цю шовковисту інтонацію. Ох, і страшна жінка моя сестра!» З весіллям треба було поспішати, поза як молодята вже чекали на поповнення. Головне – відгуляти перед великим постом, а то потім буде видно живіт. Мама, довідавшись, що буде мати внука, відразу пробачила всі образи і повернулася додому. Без попередження перед самим весіллям з'явився тато. Він і Мирослав навзаєм пережили легкий культурний шок, але це швидко минулося. Усе само собою налагодилось. У березні відгуляли весілля. Трохи корило снігом, але старі люди казали, що це молодятам на гарну дитину. Ех, приколісти. Молодого прийняли до хати і стало трохи тіснувато. А тут ще й у Нелі пузо округлилось. Поза тим... Хтось терміново повинен був їхати до баби Віри в село. Обставини синхронно вказали на мене, і того ж дня, всією сім'єю, вирішили здати бабцю на мою опіку. Діватися було нікуди. Спакував речі в наплічник, збігав на вокзал, дізнався, коли поїзд на Тернопіль. Домашні за той час оцінили, як це виявляється зручно для кожного, і зазнали неабиякого полегшення. На радощах влаштували святкову вечерю, з харчів що лишилися після весілля. Особливо тішилася Неля. З вечора я розпрощався з усіма, а в досвіта, нікого не розбудивши, почимчикував собі на потяг. 3. Баба мешкала не в самому Тернополі, а в селі Хоботне. Від міста це 12 км асфальтною дорогою. Ходить автобус або ж сім кілометрів через поле, пішки, що не так уже й багато. Хоботне лежало в кільці лісонасаджень, за кордонами якого сотні гектар занедбаного колгоспного поля, а далі за полями ліси. Над хоботним небо глибоке і безкрає, земля ситна і благодатна. По дорозі в мені заграли веселі весняні мелодії. Так що з автобуса я висів у грайливому настрої. Все мені усміхалося, і все мені було в кайф. Ішов по селу, насвистував, поки не знайшов знайому з дитинства фіртку. На час мого приїзду баба вже вийшла у півфінал. За свій вік баба добряче попила крові і донькам, і зятям. Але це було колись, іще до старечих хвороб, до пенсії та слабості. Тепер на бабу дивилися чи то з іронією, чи то з погано прихованим роздратуванням. Хоч ніщо на те прямо і не вказувало, рідні достроково приписали бабі старечий маразм, мабуть, керуючись принципом «око за око». Адже й на схилі віку бабиним улюбленим заняттям залишалося казати людям «все, що вона думає». «Чекай, чекай!» – сварилася баба Віра однаково, що тепер, що двадцять років тому. «Прийде твоя мама, я їй все скажу, все, що про неї думаю». Ой, баба Віра багато кому встигла сказати все, що думала. Тому доньки й ладні були надсилати за кордону гроші тому, хто згодиться слугувати бабі Вірі за няньку. Але ніхто з тих, що знали бабу, не погоджувався сидіти біля неї за жодні пфенінги. У хаті не було телефона. Я знав, що баба вже от-от помре, і для баби це також не було секретом. У мовах ізоляції наше спілкування могло осягнути неабиякої відвертості. Найперше, про що я хотів спитати бабу, це, коли ж вона збирається померти. Баба довго вивчала мене своїми безколірними, майже злиплими очками і закивала головою – Ніби щось подібне якраз і передбачала. Рипучим голосом сказала, що «Ніць іншого від моєї мами і не сподівалася, крім як такого огірчення». Баба виглядала всеклою і напруженою, готовою атакувати. Я запевнив, що я не угірчення, а навпаки, благословення Господнє, бо зі мною вона зможе по-справжньому розслабитись і поговорити на такі задушевні теми, про які не сміла б заїкнутися навіть перед своїм панотцем. Баба знову зміряла мене поглядом і похитала підборіддям. На підборідді красувалася велика сіра бородавка. Баба сказала, що вона голодна, і щоб я марш ішов на кухню, зварив її зубки, протер протерведелкою і нагодував. Що я і зробив? Знайшов рис, прополоскав і зварив на ньому гарний суп-клейок, спеціально для старого шлунку. Баба зустріла суп і мене презирливим поглядом. І я сказав, їжте бабцю, поки ще не вмерли, бо хто знає, як там завтра буде. І вона виїла все-все. Три. Так ми з нею і зажили. Баба вставала з ліжка не більше, ніж на дві години, ну і ще наразі до клюзету. Дейбутіла все з тою довжиною довжину якої я часто недооцінював у дитинстві. Баба мерзла, тож одним із завдань мого догляду за нею було постійно кутати її в теплі хустини і кожухи. Зранку баба мала духовне життя, молилася, слухала Біблію в моєму озвученні. Віддавала перевагу радісному новому заповіту, здебільшого посланням апостола Павла. Святий апостол Павло був бабиним улюбленцем, і вона вкотре просила зачитати його послання до коринтян – Задоволено при цьому, рухаючи губами, ніби смакувала кожне слово. Після обіду в неї починалося життя мирське. Баба слухала прямі включення Верховної Ради по радіопромінь. Куняла чи просто лежала на ліжку, знову ж таки молячись. Телевізор говорив та не показував. Згоріла трубка. Іноді вона бажала посидіти біля вікна. Тоді я допомагав бабі залізти у високе крісло, накривав ноги ковдрою і гарно відхиляв фіранки, щоб їй було добре видно. Я ходив у місто за продуктами, варив нам їсти, а за хорошого настрою навіть витирав пилюку на креденсах. Баба якось прорекла. Важка праця закабалює людину, а легка робить її благородною. Що ж, щодня я з бабиної волі підмітав подвір'я біля хати і відчував себе найблагороднішою істотою в цілому хоботному. З зафіранки визирало пергаментне обличчя бабці з дивовижно затвердлими рисами. Вона не помічала мене незмигним жовтим поглядом дивилася на порожню вулицю десь у поле, де хмарилось небо. Наша хата в селі була крайньою, далі кілька людських наділів і безкраї колгоспні лани. Вечорами, при світлі каганця, ми з бабою вели задушевні розмови про речі суть такі екзистенційні, що нормальна людина від наших откровень негайно збожеволіла б. А баба не божеволіла, бо мала твердий намір померти при яснім розумі, а при нагоді сказати смерті все, що вона про неї думає. Чотири. В основному балакали про смерть. Мені хотілося знати, як баба сприймає факт, що ото от помре. Перший час баба всіляко переводила стрілки, розповідала про своїх дітей і все, що вона про них думає, про смерть мого діда, богоугодного професора Галушки у покою спод його душу і все, що вона про нього думає, про політику і політиків, що до цих речей у бабці думок було особливо багато про те, як усі будуть за нею плакати, а ми найрідніші не будемо, про те, як за це нас Бозя покарає, а сусіди усудять і так далі. Коли ж я вольовим зусиллям повертав бесіду в потрібне русло, баба плакала. Ммм, переконливо звучить, як баба сприймає факт, що помре. Адже факти – це щось незаперечне, незалежне. Наприклад, Можна змінити наше сприйняття фактів, але не самі факти. Бо вони – суть дійсність. І з фактами треба миритись, інакше про тебе скажуть, що ти живеш у вигадках. Кажуть тільки факти, тобто тільки те, що не викликає сумніву. Кожній людині доведеться померти. Це факт. З цього і почнемо. 5. Я бабані соплі присікав на корені. Першого ж дня довелося запевнити стару, що ніхто за нею побиватися не буде. Вона по-дитячому здивувалася. «Як ніхто?» «А так ніхто!» – відрубав я. Баба знову розплакалась. У перші дні нашого знайомства баба часто плакала. Шість Прибираючи в кабінеті професора Галушки, царство йому небесне, я знайшов клепсидру. Коли баба вчергове зайшлася плачем, я повернувся із приладом і поставив його на стіл біля ліжка. Баба припинила плач, стежила, що я роблю. А я просто перевертав клепсидру, коли весь пісок із верхньої частини пересипався в нижню. Баба не витримала. Почала вимагати, щоб я пояснив свої дії. Я ж мовчки перевертав клепсидру. Баба побачила, що я не реагую на неї, Скривилася і затягла своєї. «Іх, ніхто мене не любить!» Тоді я сказав, що один період пересипання триває 60 секунд. А вона вже плаче впродовж семи періодів. «Чи їй це нічого не говорить?» – поцікавився я. Стара схлипнула, глянула безнадійно. У повній тиші ми стежили, як пересипається пісок з однієї колбочки в іншу. Потім баба повернулася на ліжку до мене спиною і сказала, що буде спати. Погасивши верхнє світло, я залишив її саму. Пішов у кабінет і порпався у дідовій бібліотеці. До дідька багато цікавого було серед цих книжок. Ніколи й не думав, що книжки бувають цікавими. Дідо Іван ґрунтовно працював з літературою. Зразу видно академічний стиль. На кожній сторінці сила підкреслень. Синім олівцем, простим олівцем, червоним чорнилом. Ще й коментарі на полях. У діда я помітив добірку альманаху «Наука і релігія». Далі брошурку епістолярій Цілковського зі своїм приятелем-письменником Луначарським. Чимось брошурка привернула мою увагу. На внутрішній сторінці незаповнений бібліотечний штамп. Кабінет кафедри філософії Львовського госуніверситета імені Івана Франко. Відкрив навмання і подивився, що ж там такого діду попідкреслював. І читаю. «Незліченний ряд майже безтілесних істот живуть поруч з нами», писав Костянтин Едуардович у публікації «Іная» більш разряженная матерія. З брошурки випала вирізка з газети «Ізвєстія». Заголовок підкреслено червоним, двічі. В Калугі над домом музеєм Силковського часто появляються НЛО. На щастя, без фотографій. Окремо стояв цілий ряд журналів та книжок по космонавтиці. Видно, дідів розум ця тема не на жарт хвилювала. Інвентар полиці доповнював репринт портрета виконаного тушу Юрій Гагарін, зі скромною, але світлою усмішкою першої радянської людини у космосі. Що за дивний фетиш космонавтики? Я виклав собі на підлогу штук з десять книжок для подальшого ознайомлення. Підлога в діда була застелена вицвілим цупким килимом. Другий, м'який килим, висів на протилежній від стіні, з боку від книжкової шафи. Над килимом, якраз посередині, за кімнатою спостерігало дідове фото, у набів профіль із чорною смужкою на знак смерті. Смішний клаповухий дідусик, типовий галушка, копія мами. Таким, певне, вирізки про НЛО збирати на роду написано. Під пильним професорським оком читав до третьої ночі. Сім Я слідкував, аби клепсидра постійно опинялась у баби перед очима. Пісочний годинник викликав у старої безпричинний неспокій. Коли вона заходила до кімнати, де чекав утікаючий пісок, то починала тихо молитися і голосити. Вона молила мене поглядом, вона скиглила, наче я мав силу припинити це збігання піщинок. Але ні я, ні будь-хто, кого я знав, не міг би зупинити пісок у клепсидрі. Здається, наприкінці місяця воно почало доходити і до баби. Якщо рахувати в клепсидрах, на прийняття цього факту вона потратила не менше 20 тисяч продуктивних перевертань. Те ж саме, що 20 тисяч разів сказати піску «Ні, не течи, зупинись, припини, не течи, не течи, не течи». Уплет цілком у дусі Степана Гіги, якого ми з бабою часто слухали разом. Вісім. Ми продовжували наше спілкування, незважаючи на сльози, крики і погрози здати мене міліції. В годи я делікатно нагадував бабі, що є фактично останньою людиною на землі, яка прийшла в її дім, щоб готувати її їсти. Крім мене, більше не було нікого, хто зміг би нагодувати її смачненькою гарбузяною кашкою і прочитати на ніч статтю Мірча Еліада про поховальні ритуали, те, що її найбільше повинно цікавити». Баба це усвідомила. Уночі вона часто горлала, що вмирає. Раз було так. На крик я збіг на перший поверх, повмикав світла. Баба вертілася на ліжку, жмакала, простирадла і сичала, наче випускала із себе демона. Мене завжди приваблювали такі видовища. Скажу вам, цього разу було на що подивитися. Нарешті баба знесилилась. «Не можу!» – сказала вона, перевівши подих. «Що не можете?» – спитав так само я. «Мерти не можу!» Я знизав плечима і пішов досипати. А на ранок баба перемінилася. Коли ми снідали, вона сказала, що вночі їй було дано одкровення. Я поцікавився, якого плану це одкровення і чого воно стосується. "Я не людина, відповіла вона. Ні, погодився я, я не людина. Баба моєї капітуляції не чекала, тому навіть розгубилася. Певне гадала, що я буду впиратися та відбріхуватись та переконувати її у протилежному. А так, моя реакція навіть навіяла страх, адже одне діло називати свого внука чортом – а зовсім інше дізнатися, що твій онук – і справді чорт. Вона пояснила мені, що я вже ніби і не людина, але й не антихрист. Мовляв, вищі сили прислали мене приготувати її душу до страждань пекельних. Я охоче підтвердив, що справді є певним різновидом нелюдів, які готують перед переднебіщиків до переходу. Такий поворот запровадив у наші стосунки щось нове. Баба змирилася з моєю присутністю. Більше того, тепер нелюд із клепсидрою не викликав у неї панічного бажання заритися в перини і затамувати подих, як це було колись. Такі зміни я міг тільки вітати, адже це був рух до прийняття фактів. Ще кількою днів баба всіляко адаптовувалась до ідеї щодо моєї потойбічності. Нарешті одного дощового камерального за настроєм вечора, то був, власне, початок квітня, вона почала потроху переповідати власне життя. 9. Мої дні в Хоботному були схожі. Готував їсти, прав бабину білизну, крохмалив постіль, гуляв за селом, вивчав залишки колгоспних стаєнь за кілометр від Хоботного – посеред поля, що заросло гірчаком. Ознайомився з бібліотекою діда, професора Галушки, і виявив, що мій був навдивовижу всебічною особистістю. Може, аж занадто всебічною. Його широкі інтереси до знань межували зі всеїдством. Взагалі, мій дідо, дивно, що я не сказав цього, за спеціальністю був математик. Сам я діда пам'ятаю дуже приблизно. Він помер ще, коли мені було п'ять, а мой давніше. Пригадую діда, і неодмінно з'являється відчуття, ніби ми були споріднені душі. У негоду, коли на дворі нічого було робити, я просиджував у діда в кабінеті. Намагався відчути його стиль мислення, впіймати його погляд на світ. Окрім широкої добірки літератури, Мене здивувало, що багато полиць на стелажі були порожніми. Наче книжки звідти десь поділись. Верхня полиця, де переважно тримають словники та енциклопедії, взагалі була порожня. Тому цілком природно, що одного дня я попросив бабу розповісти мені про мого діда більше. «Йой, тяжкий був чоловік», – сказала баба. «Цвяха в стіну забити було проблемою, тільки й вмів, що книжки читати». Баба трохи подумала, ніби не знала, чи розказувати, чи ні. Стягнула тугіше хустку на підборідді і порухала щелепою, поправляючи вставні зуби. «Ти тіко мамі не кажи, бо вона сів гніває, що я тобі то розказую. То таке!» Баба показала рукою яке. «Нефайне». Про таке, мовляв, не говорять. «Але маю гріх на душі, Петрусю. Мушу тобі про нього розказати. Ну, може, то й не гріх, але він мене муліє». Слухай, твій діду був вар'ят. Вон як? Ну та, натуральний вар'ят. На людях ще тако нічого. Добрий день, до побачення. Вихований, тихий. На базар сходити, у місто поїхати, то все міг. Але в сім'ї годі було його стримати. То все від тих книжокся почало в нього. Від яких? – спитав я. Та від тих, що я попалила. Баба байдуже махнула рукою. Ах! А які ж ви бабцю попалили? Баба вдоволено гмикнула. А де я знаю? Якісь попалила, Іностранні попалила. Нащо ж ти їх попалила, ти жабо стара? Я нарешті допер, куди поділися книги з полиць. У спині забігали мурашки. Кров ударила в голову. Та бо він їх читав і дорів від того. Я знаю, що до від них він помер. Опановуючи серцебиття, я спитав бабу, в чому ж полягало вар'яство мого діда? Вона відказала, що діду говорив такі речі, які не можна було слухати. Дідо, виявляється, був трохи не при своєму розумі. То почалося в нього після скандалу на кафедрі, де внаслідок підлих інтрижок діда мали звільнити з посади, внаслідок чого у професора Галушки трапився сердечний напад. Діду був ще не старим, але після нападу став хворим і нікудишнім. Він написав заяву про звільнення і перебрався у хоботне. Невдовзі після цього дідові стали ввижатися якісь істоти. Не то чорти, не то янголи, тут діло темне. Спочатку вони приходили до нього у сни, і діду ночами зривався весь в поту. Потім вони стали докучати йому і в день, коли він лягав передріматися. Через якийсь час діду став бачити примари навіть при ясному розумі. Втім, що до ясності це ще як сказати. Баба розповідала, що кілька разів доходило до того, що діду, відмахуючись від чогось невидимого, бігав по хаті, в чим мати родила. Рідних при цьому не впізнавав, а коли хтось підходив до нього, він боляче копався і плакав. Приступи, на щастя, не тривали довго, за якусь годину-півтори діду заспокоювався, мов, ні в чим не бувало. При цьому завжди говорив з полегшенням. Ну все, відчепилися нарешті. «А ви лікареві його показували?» – спитав я. «Та йой!» – махнула баба. «Та тоби такий встид був для сім'ї. Нам всі в селі заведували, що в нас хата така велика і що діти всі тут тфу тфу виросли, і що і діду твій до професора доробився. Певне думали, що він багато грошей заробляє» а я завидували, завидували. Я то завше відчувала. А якби сі довідали, що з дідом не альо, знаєш, як засміяли би мене, казали би всі мені, а що, Вірунцю, не хотілась простого хлопа, а маєш теперка професора. То ми й доктора не звали, то твоя мама іно хотіла його в лікарню положити, щоби знав. А я ніби тако відчувала, що йому то менеться. За якийсь час, Може, менше ніж за рік дідові кошмари справді минулися. Доньки, які до того мешкали в хоботному, за цей час пороз'їжджалися, одна до сватів, отрав місто. Тепер до батьків навідувалися хіба на пару днів, так, онуків показати. І то з певним острахом, боялися, що в батька знову почнеться. Але після кількох нестерпних місяців дідові наче справді минулося. Повернувся сон, і він перестав переконувати, що за стайнею живуть жахіття. Ну, власне, забув сказати. Дідова ідея фікс полягала в тому, що бабаї, котрі його лякали до півсмерті, приходили з застайні. Зі здичавілого, завжди затіненого саду. Дідо розказував, що в них там нори, через які вони пролазять. От таке він говорив, і не жартував, а всерйоз говорив, що й брався переконувати сум'ящихся. І це п'ятидесятирічний чоловік. Проте, щоби піти за стайню, викусити там кропиву, обрізати сухе гілля та навести порядок, не могло бути й мови, так боявся він того місця. «Не хлоп, а баба якась!» – злостилася стара. Щось таке невиразне відгукнулося в мені на слова про бабайку за хатою. У нашій хаті зберігалася таємниця, зміст якої мені був недоступний. Я поступово почав пригадувати собі щось. Потім я сиджу в коридорі під столом. У мене тут мильничка з камінцями, які я наколупав на городі. Це мої друзі. Вони мені розказують історії. Зараз у коридорі вже темнувато, Мені не затишно сидіти в одних рейтузиках на зимній підлозі. Та я боюся вилізти з-під столу Боюся шародіти, тому що подумають, що я підслуховував. Я просто собі бавився з камінчиками. А вони там, на кухні, почали говорити про щось таке, чого не можна чути маленьким. Та я однаково не розумію, про що йдеться. Можу хіба вслухатися в інтонації. Мама про щось ніби просить у діда. І вона чимось мучиться, чимось важким. Тому просить, просить щось у діда. А діду ніби захищається, діду наляканий. Баба теж до нього щось говорить. У кожному її слові утрута. І мені від цього стає жаль, діда. Бо він не може пояснити бабі з мамою щось дуже важливе. Хоча так старається, що ледь сам не плаче. І я... Я вловлюю ці нотки розпочу в голосі діда. І сам починаю плакати. І дідо, не розуміючи чому, теж починає плакати на кухні. І від того, що мій діду, такий мудрий і старий дідо, плаче, я захочуся плакати сильніше. Ми ніби резонуємо з ним на одній частоті. Підсилюємо наше спільне велике горе. Ми двоє, нас двоє. Ми одне, а всі решта нас не розуміють. І тут із кухні на мій плач виходить мама. Вона витягує мене з-під столу, а я реву на всю горлянку. Мама бере мене на руки і заходить на кухню, вмикаючи по ходу верхнє світло. Баба знову щось кидає образливе дідові. Мовляв, налякав дитину і сама хреститься, А дідо? Мені здається, наче кухня – це величезних розмірів зала. І посеред цього простору, на маленькій табуреточці, сидить мій дідо, мій дідусик. Худий, мов патичок, зісутулений, клаповухий, у кумедних великих окулярах, заплаканий, з обцмоканими вусами. Мій дідо дивиться на мене, а я дивлюся на нього з висоти маминих рук. Я зі здивуванням збагнув, що поринув у спогади просто посеред бабиної оповіді. Згадане було таким живим, що в мені в грудях з'явилося відчуття, як після плачу. Кімната з бабиним ліжком, бабою та каганцем дихала химерною несправжністю. Я відчував потребу усамітнитися і продихати ще кілька спогадів, які ладні були піднятись на поверхню. А баба, не помічаючи мого стану, провадила далі. Я ж, безнадійно збуваючись контролю над собою, то веренав, то потупав у чомусь схожому на сновидіння, де бабені слова набирали образів, перепліталися із відлуннями подій, свідком яких давним-давно був я сам. Коли вдома не було більш нікого, діду позвав мене до себе на коліна. На вушко він мені сказав, щоб я сам ніколи не ходив за стайню, бо там сидить бабайка а я з власної волі туди б і не лазив. Запущений сад за стайною лякав мене й без попереджень. Лякав високою крупивою, густою тінню і ще дечим, дечим схожим на сону. Коли одного дня я таки поліз у розвідку за стайною. Роззираюся, чи ніхто мене не бачить. Світла хмарність на небі, поривчастий вітер пахне дощем. Висока трава на подвір'ї – і нікого з дорослих поблизу. З буде, виклавши на лапи морду, виглядає муха. Я йду вузьким перелазом. Наді мною височують грубі стебла кропиви, якої я побоююсь. Але я маю патичка. Патичком можна розсовувати кропиву і проходити боком. Високо притискаю до грудей, ухкі лікті, але таки обпікаюся. Я долаю останніх кропив'яних вартових і бачу тепер сам сад. Запущений периметр, де ростуть низькі покручені яблуньки, Вони рісніють маленькими, як сливи з Сад дихає сирістю і таємничістю. Зненацька моє серце тьохкає. На траві я помічаю великий шматок церати на теплицю. Церата побіліла від негоди, знизу вкрита краплинами вологи. довше я дивлюся на цирату, то страшніше мені робиться. І тут... Наче яка сила починає мене притягувати до цирати. Ноги, мов не мої, самі ведуть мене до неї. Я відчуваю, світ змінився і вигнувся. Цирата гіпнотизує мене. І враз, без попереджень, мов би від пориву вітру, вона зривається з трави і кидається на мене, наче який звір падає на мене і хоче накрити з головою. Мене окроплює водою, і я, не тямлячи себе, Вириваюся з-під її холодних обіймів і біжу. Біжу крізь кропиву. Біжу і розумію, що церата женеться за мною. Зараз вона накриє мене і забере. Я, чим душ, біжу до мухи в буду і забиваюся в самісінький її куток. За якусь хвилю до мене в буду залазить і сама муха. Починає лазати мене в губи і дихати на мене смердючою пащею. Потім до самого вечора я сидів у хаті і покритьки визирав з веранди на стайню, чи не ліза там цирата? Того вечора була дуже неспокійна погода. Здійнявся вітер, тряс шибами і гримів бляхою на горищі. Вперше мені було так страшно. Шукаючи захисту, я розказав бабі, як мене налякала бабайка, що ховалася під цератою. Баба сказала, що то був вітер, але я не міг повірити в це. Мама теж заспокоювала мене. І цоця, мамина сестра, заспокоювала – Неля з мене сміялася. Я розплакався, і на неї насварили. На шум у кухню зайшов дідо Іван. І він один нагримав на мене. Сказав, що то була найсправжніша бабайка, яка там насправді живе. Він це всім говорив, а йому ніхто не вірив. Якщо я хочу, аби мене вона забрала, моє право. Я можу гуляти собі за хатою, скільки влізе. Але він попереджав. «Вона тебе забере у жовті нори», – сказав дідо. Забере назовсі. Коли я знову почув тіло, то зрозумів, що спав із відкритими очима, при цьому, продовжуючи слухати, що розказувала баба, і навіть ухиляючись кивати в потрібний момент, я розтер обличчя, сівся краще на кріслі, поправив бабі подушку і спробував вловити, на чому перервалася бабина розповідь. В голові було пусто. Чи то випадково збіглося, чи так і мало бути, що баба саме закінчувала розказувати про стайню і дідові страхи. Мовляв, дідові страхи з часом розвіялися. Або, я так думаю, він навчився їх тримати при собі. Хоч за хату все одно без крайньої потреби старий не ходив. Так там все і заросло бур'яном. Можливо, діду змирився зі становищем жертв-інтриг. Почався новий період життя на пенсії – і дідо почав читати книжки, які іностранні. Діду ще з вузу трохи знав іспанську, а як прийшла година, взявся її вчити, як має бути. Тоді, десь наприкінці сімдесятих, це було більш ніж ризиковано. Як на бабу, то краще вже тихо бути собі вар'ятунцем, ніж наражатися на обшуки та заслання через невдалий вибір інтересів. Але діду, гадаю, розумів цей сам. І як прикриття, а може, як істинне покликання, зайнявся перекладом іспаномовної літератури. Причому робилося це прикриття зі знанням справи. Діду передплачував літературні журнали, тривалий час листувався з кимось із членів спілки, а раз навіть побував на якомусь там спілчанському з'їзді. Та й познайомився зі своїм другом по листуванню – письменником-поліглотом безвизначеного віку, з минулим авантюриста. Баба розповідала, що кілька разів цей письменник – а, згадала, Юрко його звали – приїжджав до них у село погостювати. Письменник був простий і вічливий, що зм'якшило бабу і розвіяло її похмурі здогадки про дідову антидержавну діяльність. А слід сказати, що до них в село у свій час таки приїжджав з міста один кагебіст. Походив по хаті, подивився, що де лежить. Баба так перелякалася, що слова не могла вимовити. Так і простояла мовчки весь час. А кагебіст нічого ніби й не знайшов. І взагалі поводився так, мов би завітав на чай, покрутився і пішов. Діду розказував бабі, що Юрко знає багато мов, в тому числі санскрит, але спеціалізується на латиноамериканській літературі, часто буває за кордоном у тих краях і може привозити звітіля різні книжки. Діду взагалі з деякого часу захопився культурою Мексики. Можливо, на це повпливала література, що її потай привозив цей таємничий Юрко. Офіційно? Дідо спеціалізувався на перекладі доробку певного середньовічного латиноамериканського лірика. Баба оповідала, що Юрко і дідо весь час говорили про одного письменника, який чимось вразив і захопив діда. Поруч із Юрком дідо завжди робився азартним і нестримно балакучим. Баба мала всі підстави думати, що Юрко знав і про дідові видіння. І про мару за стайнею, і про жовті нори. Але я й не знала, що дідо твій від мене дещо скриває, сказала баба ледь не пошепки. Скриває? перепитав я. Дідо твій почав їздити до Києва, де Юрко його жив. І не пояснював мені, що до чого, а так, тільки рукою махне, ніби не мого ума діло. Ну, а я терплю та й терплю. Але ж мені боляче, ні? Аж тут одного дня ні сіло, ні впало, діду твій починає складати чумайданчик. Я до старого. Ти куди? – кажу. А він то те, то се, мнеться, а збрехати по-людськи не може. Тоді й каже прямо з воза. Я в Мексику їду. Мені, Петрусю, серце мало не вискочило. Коли? – питаю. Завтра пів сьомої вечора з Тернополя виїжджаємо машиною до Києва а з Києва групою летимо у Мехіко. «Та куди ж ти, старий, поїдеш?» – кажу йому. «Ти ж без мене мештів собі не начистиш». А він своєї гне. Що то його Юрко бере зі собою, Юрко за ним подивиться. Я давай відмовляти, Івася, думаю, яка к чортовій матері Мексика, нікуди він мені не поїде. Бачу, що він на мене ноль уваги, і кажу до твого діда, «Раз ти їдеш, треба вечерю зробити святкову». Баба пішла зарізала курку тоді і запекла на пляшці. Накрила стіл білою скатертиною, оставила на стіл пляшку столичної. Для вигляду навіть канапки стала йому готувати на дорогу. Діду Іван побачив, що до нього тепер ставляться зовсім по-іншому. І цілий вечір крок у крок ходив за бабою, викладав усе, що накипіло на душі. До пізньої ночі вона уважно слухала діда, потихенько його споюючи, і дізналася он що. У всьому винен був той авантурник, Юрко з Києва. Він же ж не міг не бачити, що діду наш трохи тойво. Слабка нервова система, вразлива людина, йому хвилюватися не можна. А Юрко, давай дідові за далекі краї розказувати. За Кубу, за Панаму та за Коста-Ріку. А діду ж твій, їй Богу, як мала дитина був. Все то, як казочку слухав, і Бог знає, що собі там уявляв. А ще ті книжки сидить, щось там по-іспанськи кумекає, а мені ніц не скаже. Мене то аж тіпало, що він від мене щось скриває. То мене Петрусю так боліло, що він мене за людину не мав. Думав, що як він професор, то я вже ніць не втрафлю. А ще той цілий Юрко розказував моєму Івану, що вони з делегацією летять у Мексику. Аж на півтора місяця і якраз потрібний ще один Хто би по-еспанськи щось, Петро? А я ж то думала, що тось таке зі старимся стресло, що цілий місяць не спить нормально, крутиться, марудить. Думаю, невже знову його біси мучать? А він, як випив, розказав, що то не біси його мучили, а то він хвилювався, чи його виберуть в делігацію, чи когось молодшого візьмуть. Я думаю, дружок його теж пальців мачав, аби діда вибрали». А головне, Петрусю, чого старого мого мали брати, бо він старий, а молодий міг собі втекти і фіть, шукай потім. Баба махнула кистю і скривилася. Вона виглядала зараз особливо старою і згірченою. Щось у ній боліло, коли вона те оповідала. Баба перевела кілька подихів і продовжила. Ну, і діду те все мені розказує та й розказує. А щоб ти знав, твій діду пити нігде не вмів, а навіть не хотів, все його інші мусили заставляти. Ну, а тут сам на радощах став пити, а я йому все підливаю та й підливаю. Від горілки я нарешті розв'язав, та я все собі слухаю і тільки думаю, ну-ну, старий, чекай, чекай. І тут він мені, знаєш, раптом каже – що він насправді вертатися не збирається. За ним ніхто пильнувати не буде, а коли всі будуть вже від'їжджати, він тихенько вночі втече, йому Юрко обіцяв допомогти. Нє, ну ти чуєш? Баба аж заслинилася, так її ті спогади зденервували. Він і хоче втекти. А я що маю робити? Сидіти тут, же без мене люди сміяли, та би позор на цілий район був, що у старої галушахи чоловік втік. «Ще гірший, ніж якби взнали, який він вар'ят. З мене і так людися сміяли, що маю такого чоловіка ледащо. Женіць в ока в стіну не заб'є, ні кроля не обілує. А як виходив на город зі сапкою, то все село збігалося посміятися. Ні, я думаю, голубчику, не ти то один професор. Я тоже Петрусю, якийсь гонор маю. А навіщо, питаю у баби, він хотів втекти? Діду не розказував вам?» Та розказував. Я теж знати хотіла, що він там робити буде. А він давай сміятися, жартувати. Ну, як-то п'яні роблять, що собі там молодичку знайде, жартував. а «Айде, айде, думаю, хто би то про молодець говорив. І так не хотів мені сказати аж ну. Вже думала, не вивідаю. Але потім таки розколовся. І що там було? Та вар'ят твій, діду, сказала баба з непідробним жалем. Чисто вар'ят. Вірила, що хоч трохи нормальний, а то виявився варіант капітальний. Сказав, що хоче втекти до індіянців жити. Нє, ну ти чуєш, Петрусю, до індіянців жити. Вчитися він у них буде. Я кажу, та що ж ті папуаси тебе навчити зможуть? Але діду вже такся впив, що ніць конкретно вповісти не міг. Тільки щось про лавочку якусь говорив. Лавочку? що це мало означати. «А де я знаю?» То вже, певно, зовсім клепки йому полетіли. Він сказав, вже знає, де я в тому місті, мехіко вонося називало, лавочка така, де люди сидять. Знає, де є лавочка. І до тої лавочки приходив все єден хлоп з індіянців. І дід сказав, що він умре, а знайде ту лавочку і буде там сидіти, і не злазити з неї, поки той хлоп не прийде, і не візьме його зі субов, і не навче двидіти. «Уявляєш, Петрусю, шизофренік, натуральний шизофренік! Навчить, видіте?» Але баба тільки махнула рукою і відвернулася. Її губи тремтіли, і пару хвилин ми просиділи мовчки, поки баба не опанувала себе. Баба витерла краєчком хустки сльози біля рота і зітхнула. «Ну і впився твій діду намертво». І я тоді взяла, перенесла свого Іванка в пивницю. Кинула йому там перину, подушку, поставила ноцника, води наготувала, бо стільки випив, потім буде палило його. І ті всі канапки, що йому на дорогу нарізала, теж поклала, жеби мав що поїсти. Ну, драбину звідти витягнула та й закрила його в тій пивниці. Присунула зверху мішок цукру, потім ще мішок муки притрагала та й пішла спати а зрання встала на світанку, наготувала собі поїсти, попити, щоб було під рукою, і сіла сама зверху, стала чекати, коли старий протверезіє. Баба знову зробила паузу. Ну, та й сиділа собі. А дідо як там, прокинувся? Баба зітхнула ще тяжче. Та вже прокинувся. Та й став гукати, просити, щоб я його випустила. А я мовчу і радію собі потрошку. Що він тільки не говорив мені, Петрусю. Я так прислухаюся, а то ніби не діло твій говорить, а сатана. Почав мене, знаєш, спокушати, як Христа в пустелі. А як я не послухалася його, то став казитися і біснуватися. Направду, ніби з нього чорти виходили, таке сядіяло. І ой, і плакав, і ригутав, і кричав, і лаявся, як сапожник. А він думав, що він один такий мудрий. Думав, раз він по-іспанськи книжку читає, то я вже пусте місце, і зі мною вже абиякся поводити можна. А я йому показала Мексику, аби знав, старий пень, як мене між людьми позорити. Аж дивлюся, тіло вже за сьомо йде. Ну, думаю, ще годинку для певності посиджу, а там вже й випустити можна. А що, старий, кажу, помогло тобі жити професор? Втекти він собі надумав. А я кажу, проста безграмотна баба тебе перехитрила. Видиш, кажу йому, як то в житті буває, і хто тепер-ка хитріший? Чую, тихо стало в пивниці, не узивається. Зрозумів, певно, що не буде йому ніякої Мексики. Ну-ну, думаю, погнівається та й перестане. Відкриваю кришку, спускаю драбину, глянув на старого, а він лежить на матраці «Весь аж зелений». Баба замовкла і витерла сльози. Далі ми знову якийсь час мовчали, кожен у своєму настрої. Що було далі? Баба злякалася, взяла діда на руки і перенесла до люлі. Поклала під перину і два дні за ним доглядала, підпоювала чаями, носила в ліжку їсти. Але діду марнів та слабнув. До баби він не промовив більше ані слова – ані звуку не видав, ні разу на неї більше не глянув. На третій день, коли минуло пів на сьому, діду страшно зітхнув і помер. Така ото бувальщина про мого діда. Десять. Баба продовжувала вечорами розповідати мені по порціях власне життя, але жодна з історій більше не була такою оглушливою для неї, та й для мене, як та перша. Зіру баби сильно впав, Сама читати вже не могла, але загалом вона здавалась більш пожвавленою. Недаремно кажуть, що минуле придавлює нас. Скидаючи його, ми молодіємо. Полудень я проводив біля бабці, попиваючи з нею чай і читаючи в голос Мірче Еліади. На Насон зачитував їй тибетську книгу мертвих. Баба скаржилася, що ніч не розуміє, вона плакала, щоб я читав її Евангелії. Я ж пояснив, що зі святим письмом загалом вона знайома. А от про тибетську книгу мертвих чує вперше. Хоч то є примірник із бібліотеки професора Галушки, Бардоєму Тходолом. А людина перед лицем смерті, котра знає про дві версії потойбічного, продовжив я, має удвічі більше шансів померти вдало, ну назвімо це так, ніж людина зашорена тільки одною. Бо ніхто з живих не знає, напевне, що є після смерті. Баба заперечила, що Бог знає. Я їй на те знає, але не каже, а чекає, щоб ми самі все побачили. Баба замислилась. І тут несподівано спитала, що на мою думку стається після смерті. Трохи подумавши, я сказав, як вважав. Гадаю, після смерті стається смерть.